Днес ще говорим за чистия смях, но преди това една кратка лекция ще ви изнеса за един старец, да видите какво представлява старец, как живее и какво представлява като същество. В случая става въпрос за Лаудза. А до година, ако Бог е казал, юнската лекция е посветена на него и на Дао. Днес ще бъде малко по-кратки и после минаваме на чистия смех. Така, Лаудза. Лаотзе е човекът дошъл от никъде, от нищото. И затова биография за него няма и не може да се пише. Разбира се, изследователите много мислят какъв е, как и откъде е, но те нямат методи да изследват неизвестното. Тъй като Лаотзе е извън мерката. Той е по-реален от реалността. Това ще разберем. Така, така че ще говорим за небиографията на Лаотза, на Стареца. Дао и Лаотза са вечни и извънвременни. Те са единни. В по-дълбокия си смисъл те са безкрайни. Те са единни и взаимно се пораждат. Дао и Лаотза не допускат грешки, но хората допускат и затова те ги наричат Тама, тъмнина. Но тази тама за Лаудза и за Дао е великата яснота. Те се намират в място, което хората не разбират. Те живеят в мистичната тъмнина, казано по друг начин, мистичната скритост. Защото тя им е близка, но тя не е близка на хората. И затова хората ги наричат тъмните. Дао и Лаотза се съхраняват в тази тама, но хората не умеят да се съхраняват в нея. Хората не ценят тази тама и затова те нямат яснота. Дао и Лаотза не се хвалят с богатство, защото те са вечни, изначални и безкрайни. И затова това казва, аз съм подобен, но отказал се от всичко. Тогава имаш всичко наистина. Дао и за не се съединяват с богатството, а с изначалното. И това се нарича съкровенната благодат. за се храни с Дао изначалната храна. Точно това е хлябът на същи. Но Бог трябва да ти е позволил да се храниш с Него. За Лаотза няма история, няма род, няма брати и сестри, няма родители. Той никога не е бил от рода на света, нито от сътворението. Той е велик древен, велик старец, странник, живееш в дао и царуваш в вечно единение. Той е човек извън мярката на света. Той е бил всякога далеч от Световете и Сътворението. Абсолютно отдаден на Дао. То е трудно разбираем, защото присъствието му в света е просто отсъствие. Този велик старец никога не е бил обикновен човек. Той винаги е живял в мистерията на тъмното място, т.е. на скритостта. В скритостта на Дао. Той е мистерия от великата мистерия на Дао. Той е дълбинен дух, дълбинен вътрешен човек, а не човек земен, отвън или външен. Той винаги е бил дълбоко вътрешен, независим от външното, сътворено тяло. Лао е същество с абсолютна непривързаност и към живота, и към смъртта. Той е същество... Извън живота и смъртта. То е мистерия. В мистерията има нещо, което е по-дълбоко от живота. Живота е слязал, мистерията се е изкрила навътре. Лаотза пребивава в чистота, наречена по-късно, става въпрос за абсолютна чистота, наречена по-късно недеяние. Лаотза е същество, странстващо в самото себе си, в своите дълбини. Той никога не е бил същество на света. Той е вечен стра... странник без пристанище. Той е същество на мистичната мъдрост. Само мистици могат да го изследват, защото те имат методи за изследване на скритите неща. Същото важи и за Орфей. В последващото интервю, не следващото за числата, ще говорим за Орфей, кой е живял в Орфей. Разбира се, траколозите се смутят, защото Орфей почти го няма. Съвсем друго същество живее в него. Така, Лаудза не може да бъде овладян нито от радост, нито от печал. Той е едно велико освобождение. Той е независим от тези неща. Той ги превъзхожда. Лаудза е древен и затова преданието го нарича «старото момче». Още когато се е родил, се го нарекли старото момче. т.е. прикрито имена стареца. Т.е. още от момче той е стар. Това се знае отдавна. Слизайки в този свят, това божество, този старец не се среща с тази външна реалност. Защото за него тя не съществува. Той се среща със собствената си бездна, Създал със собствената си дълбина, със собствената си безкрайност. И това е мястото на единството създало. Когато съм вдал, казвала отза, когато съм вдало, узнавам истината. И затова не я търся. Той няма нужда да търси истината, той е в вдало, той е потопен в самата истина.